Cu tine sunt anotimp, autor Mihai Ionesei. Timpul răsfoia monoton file de cer, rătăcite în labirintul nesfârșit, când femeie, când copil. Și vine ea, zăluda, trece prin mine ca glonțul printr-un stol de vrăbi. Îmi pune un căluș să nu strig, scoate mucegaiul, împrăște praful dinoase, venele i iau forme de șarpe, intenții oprite la jumătate de anotimp, se zvârcolesc de verde. Simt miros de sânge nou, de soare, de muguri, fluturii zgoniți, se întorc acasă. Și când, ca o ciocârlie, care-și aude prima oară glasul. Primăvară altfel Autor Mihai Ionesei De ieri un fluture de târcoale mele vrea să-mi împrumute aripile teama să înfrunt zborul, ia formă de înger Pentru prima oară întrăznesc Înfrunt cărarea, rece și crud de albastră Până la etajul cinci, mă strecor pe locul gol Și când tăcerea ninge singurătăți Îți mângui gândurile obosite pe frunte Toamnele răscolite aruncă sâmburi pe fereastră Moartea se întoarce uimită pe partea cealaltă. Pentru un sezon de mirări, împărțim ghiocei la doi. Lectura Maia Martin.